Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ndërror asalamu alaykum wa rahmatullah. Jemë dashur në takimin ton të zakonshëm në këtë muaj me korr të Ramazanit me ajet të surës Al-Anbiya. Në takimin e kaluar kemi përmendur një përmbledhje të cilësive të njerëzit të mjedh të pejgamberët Allahu Jellalu Ala. E që zoti jalla wala i prezantoi që ne tiki kemi si shembull dhe model. Dhe që përmando se Allah jalla wala këta njerëz i bëri shembull dhe model. Të ndruar sot më të vërtetë jemi në krizë të modeleve, jemi në krizë të shembujve. Dhe kjo krizë shfaqet në dy në dy aspekte, në dy fusha. E para kriza e parë është shkaktuar nga mungesa e shembujve të dur, nga mungesa e shembujve mir, të mirë të paqet. Ose të pa prezentuar sa duhet. Nuk është që nuk ekzistojnë fare, ka njerëz mirë, ka shambë, por fatkeqësisht nuk janë të dukshëm, nuk janë të prezantuar sa duhet. Nuk kemi çastë sa duhet ne në jetën e tyra dhe të përfitojmë nga ata. Teatra që ka shkërtuar këtë kisë është, do të thot, një lë, një lloj ngulfatje nga ana e shambëjove të modeleve të mrakshta, të çrditura të shfenuara, të cilat po rrezikojnë besimin, moralin, familjen, shoqërinë e kështu me radhë. Në tërë kjo krisë është ka këtuar në abënd që të mobilizomi detrymisht që të kujdesin për këtë qështja. Për vetën ton e veçanisht për fëmijet ton. Fëmijet ton kë e kanë shambull. Kështë e shambull të tyra dhe modeli fëmijet ton? Për dhe Allah që e leo përmen, se këta përgamer, Allah i ka bër pres e im me tha. Pres në qëfar aspekti, modele, shambuj, që i dojnë zemë të njerëzve, i ndjekën, i pasojnë e kështë më Bej Allahu Jellalohu permani se këta njerëz Allahu Jellalohu i frymëzuar ç'bëjmë mirë. Paramendon për shkak të i frymëzuar me bomir. Ne nganjëra duhet që të, të munduhemi, të mobilizohemi, të angazhohemi të inkurajojmë që në fund ta bëjmë një punë mirë. Por ne ta kërkoj këtyve atij në dy njënjë njënjë në frymëzimit, mund gatishmëri ne kji, vullnet ne kji, ambicie ne kji, për të duam frymëzuar, di ku është më të çel udh me pa ka duhet më shku. E këtë e bën Allahu Tebarakutej. Dhe kërë ne, për shambull, edukomi dhe në të njërë që jemi të gacë me bë mirë, jemi të interesuar me, me bë mirë, e kemi dertë me bë mirë, Allah në fërimëzan që pas të i ka të bëjmë mirë dhe që fatë mirë dhe të bëjmë. Kjo është më të vratit aritja madhe që një duke të kërkojmë nga Allah të barë këta që të në fërimëzan me bë mirë. Dhe Allah të në fondu e këndu lëna abidin dhe ta ishë në adhrua së të denjë dhe Allah të barë kë Mirë po me që është të të rëndësishme dhe një nga uh, arsyet kërësore pëse ju kemi qësë kërësura, shpikrisht uh, këj aspekt i pejgamberve, adhërimi t'yre dhe nështërimi uh, t'yre dhe Allah të Barakotala, duhet që të nalë më dhe pak të kjo pjesë e këtja jiti ata ishim adhëruas të den dhe Allah të Barakotala. Uh, ne së të vërim një zbehje në aspekt të adhurimit, në më thonë në, nëse njerëzit Uh, jenë praktikus të fes, atërëzakon është kjo praktik uh, fokusojt në gjerët të obliguar. Dhe kjo është mirë, nuk është keqët. Mirë po nuk është keqët tëra. Shujnë për shamullë që ka shumë punë të mira në ikin. Realisht nuk ka ndë një keqë ardhë kë në ikin punë të mira. Omerit, radiallaut, ibnë i Omerit, djalli i Omerit, radiallaut në edhe gjenë një hadith që flisë për, për, për shpërblim e madhë që e ka një vej për e saktuar, përsele gjenazës. E korë në gjëj këtë, aqë kja që ndije. Dhe aqë, disi u kaplua nga një pëmërzit dhe tha, bëndë e me dorë kështut, gjuntë të diso gëraletësa që i këshë ndorë, bëndë e me dorë nga kja qarë duke thënë, sa shpëllim ka ikë, sa shpëllim ka ikë e kështu më ratë. Përëndaj, kjo ndjenë, që, e, tendimi i keq kur na ikin adhurimet, na ikin sovet, është padyshim padyshim e kërkuar çeto instalodnë vetë ato. Jo një linfroteti. Për shembull, ik namazi me djamal, nuk mëzi hajri inshallah. Ik namazi sabot, hajri inshallah. Ik të mohon dhëkri më i mëngjesit, i mbrëmjes, lezim i Kur'anit, namazin natës, namazin duha, ajerimi, sadakaja, shansa të shumtë me fitu me mëp mirë, i kalim pranë vetesi, pran pranku të surprizti, banuk lëvizafën. Nuk lëviz. E kërët i kënë gjitha këto, pasaj një afton me një hajni në shalatë. Ko është të të rime? Në anën të jetër për shambull, ka fokus në madhë në aspekt të materiale. Gjitho prekë, gjitho punë që dajme e kryu, dhëtë tjetë kja, dhëtë të kemi këtë, dhëtë të kemi këtë. Në regullë është, se bejpet duhet të të nërmarim, duhet të jemi me të vërtit, dhe më thonë, shumë të kujdesun dhe marrë në se be edhe aspekti material, edhe aspekti për shambull uh, teknike, dhe gjithë ato që duhet të në mirë, mirë po, mirë po, nuk vrem që jemi shumë të, të, të, të dhënë dhe pas aspekt të adurimit, si një nga shkaktarët dhe faktorët kryesor të razimit të qëllimeve. Në shtë adurimi në duhet për shambull në përrejme përshatore, i thamë në disa përra në kur kamë përrejme përshatore, falin nga dure që atë dhe kërkërëm falët e kalat gjellë e valë. Nuk e duket namaz interesant te te kalimin ne primavera tota. E po, thon do kujt po shaqon po duaj lutallon gjelos sinqerisht se duket duaj interesant. Ose per shume njerut qe hap biznes ose njeru per shume qe don pun ose çka do qoft, grytë notë lutallon te varre kota. Me azullim te kalekut. Nuk e duket aty me shume interesant. Kam premectatura a ja bën dhikrin. Jo dhikrin nuk e bën po po per 1412 çertë. Andaj, pëse kjo zbehje në ndërërimit Allah të Barakutana? Pëse kjo rutinë, kjo plëkshti në këtë qërështëja shumë të rëndësëshme? Andaj, ose kena mungje së ndërërimit, ose të e që është, jore dhe hërë është rutinor, i si i pa shpirët, i pa gjallë, i pa ndikim. Në i kiminuaj, si kërse kam cekën të kemë në këlluar, në rapor në ndërërimit, në këtu dhe të fokusohemi shumë, në atë të ngritim të cizim, vazhdimisht të investojmë në cilësin në adërimeve tëune, vazhdimisht të jetë sa ma cilsorë, sa ma kërëtë dhebë. Dhe gjithashtë të shtojmë. Këto e ndy që du të fokusojmë. Dhe këtë këshë projektion në raport më adërimin e allatër barëtara. Dhe me thonë, të shtojmë adërimin dhe të ngritim cilësin. Këtë e më peke mërë të allatër barët, këtë e pëse kemi përlemë. Ka një vargë Nuk e një vëndësin e ndurimet. Në nuk e dim që fanë dikimi ka ndurimi. Nëse përmë që Allah të barë këtala, gjithë përgambar i ka cilësu me ndurim në ndërëtim dhe Allah të barë të tëra, që me leci të përqojnë mesajnë në Zotit, të krynë përrecijnë dhe dyre si duhet, pa ndurim nuk ka. Përgambar i sasën posa ard, dhe tyrë në madhë që Allah ja besaj të përqojnë si mesajnë i tha, kum il ka se thua ka forca qe u tshin me yon ti mota forca me disa prepara antaj jehli ignoranca vas njohja e rrezisa durimet e por e, e, e dueta mungesa rnis prioritete ashta adrimi ekziston dikon bir posti fundi dikon ashta ashta ashta ashta tek tek ato shkoqjet e parafundit ne ne ne listen e ngritme tone jo ne kem loj me ne kem ne kem loj ca kaos ne etes ton duke sa rregullojm. Ti qasemi seriozisht jetën sot, prioriteteve tona. Të çka është për prioritet? Çka është për tip parësore? Çka është për ti domosdoshme? Ka shumë rëndësi. E tëri takimonoj që me vërtet shambujton, shambujton ti si di që më duhet. Ne për shkak të thiremi në thire, gjërat e para sahabët, selefët, pejgamberi sa me këtë më mërrë, bir po çka më ar në bëtin. Çikosi kanë qenë ata? Ke më në kuptu drejt që po ndjekim. Ku është shambujton? Shumë rëndësish kjo më kuptu. Demorgen gajit ashabe kët aspekt. Jo vetëm rrugë të caktuara që mahnitim i duke dëgjuar dhe, dhe këtu mbetemi. Jo, kemi nevojë që me vërtet të të të të, të konsultohemi tash më shumë më mirë, shumë më më, më, më konkret, shumë, shumë, shumë, shumë, më më më praktik. Dhe në çot ai ai etje rani është duhet është është për domon për shkocë që që, që që që në diman ose e ka shkaktuar këtë kasë të dyja mund të themi është edhe Masë në meditimi i Koranet. Shëka Koran që farënë si i badetit, adhurimet. Shëka përshembolë koran që sa so kërkanë nga një që te ime adhurët në Allahën të barë të vazhara. Dikimi i gjunaet sa është Allah. Për në gjuna një e sa më të më pësu. Sa projekte rënën përshkët të gjunaet. Shëka e së përshembolë. Zilia në ka kaplu nga gjëtanë dhe Allahën në falë. Zili, zilia. Dhe sa projekte përënën. Sa pun të mira pë për çka të dilësis, po shkak të inatit. Antaj këto do të më largu, në snë miqë syt. Do mësër para. Me zili me inat me me me me mendjemësi me, me nuk mundesër para. Te garojm në punkt mira, por më vëtu se opën në Allahut. Kjo është mënyra se këtu është gara. E mi, po, jo shtymi, më po ju të garojm në shtyje mi kush po merr amën më tepër, kush po merr klikimin më tepër, kush po lidhuat më tepër e kështu me radhë. Të gjitha këto po e shkaktojnë këtë problem, po na acarojn raportet me Adhurime ndalla te barakutall. Dhe nëse jemi adhurues të dinte Allah te barakutall, padyshim se kuptojmë se do të vituim në Allahun ndihmëoft. Andaj kjo është një plusim i rëndësishëm i asaj që e kanë bërë në takimin e kaluar, ngasë, kështu ecim rrugës së pejgamberëve, ta kështu bëhemi adhurues të dinte Allah te barakutall. Zoti ju ruaj. Tona, tona, tona, të dejnë të dejnë të Allah na i përmesul zamrat tona, djuvot tona, ndjuro tona, me falëshëtimi adhurues të dinte Allah te barakutall. Zoti ju shpëlib.